O chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava-i sovestim Să o vestim oriunde ne și mulțumim Dumnezeului sublin, el ni și sfânt pe pământ, sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce în următoarele 30 de minute programul M196 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Am spus pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu deoarece programele acestea se îndeletnicesc cu citirea fiecărui verset al noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, urmată de o mică explicație, de o meditație, lucrare care aparține preotului Niculiță și preluată apoi fiind în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, pusă la dispoziția publicului ascultător sub forma a programe de 30 de minute ca cel la care ascultați astăzi. Așadar, lecțiunea noastră de astăzi 196 va debuta cu citirea versetului 5 a capitolului 23 al Evangheliei după Matei, numai înainte însă de a parcurge pasajul episodul următor din lucrarea Tuvi în ajutorul orfanului. Este vorba despre istorisirea unei întregi serii de încercări prin care a fost trecută o familie binecuvântată a lui Dumnezeu, formată din soț, soție și șapte copii, cu prilejul deportării familiei, respectiv mama și copiii, în sudul țării, iar soțul se afla încă în închisoare. Cu prilejul lecțiunii trecute am aflat că sosise un vapor cu noi întemnițați care urmau să-și petreacă timpul în satul mizeriei, după cum îi dăduseră ei denumirea, locuitorii cei de acolo, iar sora, împinsă de cei șapte copii nerădători care doreau să-și revadă tatăl, încearcă să afle amănunte, însă nu reușește. Și astăzi continuă cu aceste meditații. Deseori gândurile mele o luau razna, cât pe aici să mă doboare, până am recunoscut că acestor întrebări care izvorau din inima mea trebuie să le stau împotrivă cu sârma de înaltă tensiune, altfel mă sfâșie. Vedeți, sunt cazuri când nu trebuie să te gândești, ci simplu să te supui. Planul nostru de acțiune a dat faliment cu totul, totuși nădăjduiam că a doua zi vom avea mai mult succes în ce privește drumul nostru de detectare. Într-o seară a susit un ordin urgent. A doua zi dimineața toată lumea să fie gata împachetată. Nu demult am învățat că trebuie să ascult și nu să mă gândesc, iar acum am căzut iarăși în cursa îngrijorărilor. Unde? Încotro iarăși? Ce va fi cu noi? Oare ne dă drumul? Răspuns nicăieri. Nici cerul nu răspundea la întrebările mele. Inima a început iarăși să cârtească. Ah, de ce nu pot să aflu încă nimic? cu cât aș putea să port povara mai ușor. Dar așa, parcă aș fi o jucărie în mâna unei puteri necunoscute care mă zvârle când dici când colo și nici nu-i pasă unde cădem. Dimineața, la ora patru, să scol copiii din somnul lor adânc și din nou, unde? Spre necunoscut. Mă zbuciumam astfel în jurul gândului, care este voia lui Dumnezeu? Dimineața, când m-am trezit, m a răspunsul cu privire la voia lui. Ziua de astăzi, dimineața aceasta, este voia lui să împachetez, să fac bagajul și să scol copiii. Vai, e atât de simplu. Să primești ziua de azi ca voia lui. Așa este. Voia lui este aceea ca să se facă voia lui. Aceasta este lupta din grădina Ghețimanii. Cât este de simplă, totuși, în practică, ce greu este. Și încă ceva. Mereu indică spre un singur cel. voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni 4,3 Pentru sfințirea noastră, Dumnezeu nu se folosește întotdeauna de unelte sfinte. Voia lui este sfântă, dar uneltele lui nu pot fi armă, ștreang, bici, slujitori brutali ai templului, ostași înarmați sau chiar condamnarea cu moartea. Și eu m-am împiedicat în uneltele acestea și de aceea mi s-a răsturnat pacea inimii. Voiam să știu ceea ce ar fi trebuit, de fapt, să iau la cunoștință numai și să primesc. Am descoperit în mine că atunci vreau să știu voia lui când voia mea nu se apleacă voii lui. Iată, așa m-am luptat în dimineața aceea până am capitulat. Tată, voia ta e sfântă, facă-se voia ta chiar împotriva voii mele. Pe oricine trimiți, trimiterea ta e sfântă, chiar dacă aceia pe care îi trimiți tu nu sunt sfinți. Trimiterea ta mie îmi vorbește ca să am parte de sfințenia ta. Și în timp ce cugetam astfel, am auzit deja zgomot de mașină. Mașina era tixită cu locuitor din satul mizeriei. Aproape după două ore am sosit într-o nouă colonie. Cum să o numesc? Satul mizeriei 2. Am primit iarăși o colibă și ne-am aranjat din nou. Încetul cu încetul am început să ne îmbogățim. Întreaga noastră mobilă erau două lăzi, din nou pat de paie și din nou problemele zilnice. Locul acesta nou avea însă și un avantaj în comparație cu cel vechi. Era mai departe de mare și apa era potabilă. Nici nu trebuie să spun că corbii lui Dumnezeu au ajuns și aici. Podul aerian n-a încetat să funcționeze, nu s-a întrerupt în curs de doi ani. Am întâlnit și fețe noi, îndeosebi cu diferiți preoți din alte culte. Erau oameni serviabili, unii dintre ei au făcut servicii de neuitat în interesul familiei mele. Ne-am silit să intrăm în legătură cu ei în ce privește cuvântul, dar în această privință se putea vorbi numai cu unul sau doi. În ceilalți treiancă încă înțepenita moștenire grea a trecutului împotriva așa-zisilor eretici. Dar, vai, unde ne aflam încă față de spiritul sinodului al doilea al Vaticanului din anul 1962? Am participat, așadar, regulat la liturgiile lor și, cât privește pe cei din trupul lui Hristos, n-am avut nicio divergență. Am trăit, într-adevăr, sfânta ecumenicitate. Venind în legătură cu ei, am ajuns și la niște cărți bune, astfel ne-am potolit și foamea spirituală, care nu ne-a mai chinuit așa de mult. Desigur, niciodată n-am fost fără surprize. Într-o zi am ajuns într-un vârtej puternic al viscolului din această stepă. Ne-a luat acoperișul de paie de deasupra capului nostru și ploaia torențială a ajuns direct pe capetele noastre. Am așezat copiii speriați între noi ca să aibă un pic de adăpost. Noi am apucat întregul nostru confort ca să scăpăm ce putem. După scurt timp a încetat furtuna, dar apa a rămas în casă. Priveam și atât că nu puteam mai mult la acest teren de luptă. N-am avut timp să ne plângem, am cărat apa afară și priveam în sus spre locul acoperișului cum soarele și cerul zâmbeau deasupra noastră. Dar domnul nu ne-a părăsit nici acum. Fără să fi cerut, Preoții, prietenii noștri, au sosit cu legături mari de trestie și au acoperit din nou locuința noastră. Unitatea care nu s-a realizat în dogme, s-a realizat însă deplin în practică. Iată Biblia răstălmăcită. Iubiți ascultători, episodul rezervat pentru lecțiunea de azi îl încheiem la punctul acesta. Remarcăm o realizare interesantă. Spune sora că... Unitatea care nu s-a putut realiza în dogme, s-a realizat totuși în practică. Cât de dorit ar fi ca adevărul acesta să fie și astăzi valabil. Dragul meu ascultător, când a fost ultima oară când ai observat o nevoie a celui din apropierea ta, fie de aceeași confesiune religioasă ca a ta, fie de alta? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului care urmează, să ne luminezi cu privire la măreția prețului pe care l-ai dat pentru noi toți, și la rândul nostru, toți cei care ne numim creștini, rușinându-ne de faptul că facem deosebiri între noi, să ne unim toți prin dragoste în jurul jertfei scumpe a Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Am găsit o, o speranță. Să-n multele Am găsit o dragoste curată O Iisus, pe tine te-am găsit Bine buze n are putea să spună Și am găsit în tine, Domnul meu sunt mic, doar un pumn de țărână, Sunt nimic, dar sunt în harul tăi. Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 5 al capitolului 23 al Evangheliei după Matei, unde Domnul Isus Hristos continuă descrierea fariseilor după ce a început aceasta deja cu ocazia versetului 1. Așadar, în versetul 5, Domnul Isus îi descrie astfel. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni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 Ce scop urmărești de fapt? Despre farisei și cărturat, Domnul Sus spune că toate faptele lor, fără excepție, le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Un credincios spune așa, omul care învață pe alții, iar el singur nu împlinește ceea ce învață, este asemenea izvorului care îi adapă și curățe pe toți, dar pe sine nu se poate curăți, ci rămâne cu toate necurățile și cu tot noroiul nimerit în trânsul. Cine vorbește mereu de cinste, de fapt, știți ce, acela ascunde o minciună? Cine face paradă de dreptate în cuvinte, urmărește acoperirea nedreptății din inima lui. Cine pune multă religiozitate în vitrină, are prea puțină în magazie. Căci nu hainele pe care le îmbraci, nici cuvintele pe care le spui sunt de ajuns pentru a dovedi că ești credincios, ci inima pe care o ai. O femeie care numai față de lume regretă pierderea soțului ei, dar care când este singură alungă de la toate gândurile despre el, este bănuită că joacă teatru, arătând o durere mai mare decât cea pe care o simte. Dacă cineva are pe Hristos numai când este între oameni și numai pe buze și nu se gândește la el când este singur, este doar un actor și un fățarnic. Credința ascunsă este sufletul evlaviei, spunea cineva. Suntem ceea ce suntem când ne aflăm singuri. Legătura noastră cu Hristos în cămăruță? Este un mai bun semn al Harului decât toate lucrurile din afară la care am luat parte vreodată. Nu este de crezut că un fățarnic va avea bucurie în rugăciunea făcută ascuns. În ea nu este nimic care ar plăti osteneala lui, căci lauda de la oameni este toată răsplata lui. Judecata noastră despre noi înșine... Ar fi cu mult mai dreaptă dacă ne-am cercetat viața noastră lăuntrică în loc să ne măsurăm după felul cum ne văd oamenii. Așadar, spune Domnul Isus despre farisei, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. După cum Mical a pus în patul lui David un chip și l-a acoperit cu hainele lui David ca și cum David ar fi fost bolnav în pat, tot așa mulți oameni se acopără cu lucrurile din afară ale religiei, lumea îi crede sfinți și duhovnicești pe când ei nu sunt decât niște chipuri și imitații ale credinței adevărate. Formalismul este o expoziție deșartă, în cele din urmă va fi dat pe față și înșelăciunea nu va mai înșela pe nimeni. Din toate lucrurile, credința este cea mai nepotrivită să te joci cu ea. Se poate să fie imitată ușor, dar prețul care se plătește pentru această nebunie este îngrozitor. Dacă oamenii vor să joace un rol de împrumut, n-au decât să facă pe prinții acestei lumi, dar nu să aducă o cară Domnului Cerului, să se ducă la teatrele lor dacă vor să pună o mască. Însă a face lucrul acesta în casa lui Dumnezeu, vai, este o jignire pe care Domnul nu va suferi. Cea mai bună imitație a credinței va face pe acela care imită credința să plângă cu amar în ziua când toate lucrurile vor fi descoperite, când mâna adevărului veșnic va da pe față falsitatea ei. Totul la târnă de naștere. Cel născut din carne trage spre poftele cărnii, înalță carnea și lucrează numai pentru ea. Cel născut din Dumnezeu Trage spre Dumnezeu, spre voia Lui și îl înalță pe El tot timpul. Fățărnicia ține numai de firea pământească, nașterea din carne. Vrei să știi cât de sincer ești în fapta bună pe care o săvârșești? Gândește-te dacă ai face-o atunci când nu ești văzut și știut de nimeni. Un frate care se ocupa într-un fel cu ajutorarea celor în nevoie din mai multe părți ale țării, mergea în toate călătoriile lui împreună cu un alt frate cu care se înțelegea de minune. În ceea ce făceau ei, se consultau amândoi și punând tot ce aveau la un loc, împărțeau potrivit nevoilor întâlnite. S-a evit însă un prilej când fratele acesta a fost într-o situație de a dona o sumă de bani despre care colaboratorul lui nu avea cunoștință, deoarece banii pe care îi dona nu făceau parte din suma strânsă la un loc. Situația aceea a fost în mod special creată de domnul ca să iasă la iveală o fiară sălbatică ascunsă în jungla cea nepătrunsă a firii lui vechi. Fratele a constatat cu multă mâhnire și mirare că nu avea nici cea mai mică plăcere să acopere nevoia aceea, deși era foarte reală și justificată, atâta vreme cât colaboratorul lui nu știa și nu-i putea aprecia în consecință așa zisul dar al dărniciei. Vedeți, Domnul să spune despre farisei, toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Filacteriile acestea erau fâșii de pergament făcute sul și închise într-o cutioară de piele, pe care evreii le puneau pe frunte și pe brațul stâng când se rugau. Pe aceste fâșii erau scrise câteva texte din Biblie, din Exod din deuteronom, iar unii își făceau filacterii mai mari decât alții ca să-și arate pretinsa lor evlavie. Ciucurii erau purtați la poalele veșmintelor ca semn prin care evreii trebuiau să-și aducă aminte de poruncile lui Dumnezeu, așa după cum scrie la numeri capitolul 15 și la deuteronom 22. Vorbind despre acest lucru, Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, Deoarece iudeii uitau adesea binefacerile lui Dumnezeu, el le-a poruncit să scrie pe liste deosebite minunile lui și să lege aceste liste de mâinile lor. Dumnezeu le-a poruncit ca la niște copii mici, ca să înlăture uitarea, legând degetul cu un fir de lână sau ață. Din rânduirea bună a lui Dumnezeu, omul păcătos însă a făcut un mijloc pentru hrănirea slavei lui de șarte. Se îmbracă pe din afară cu versete din Scriptură, iar pe din lăuntru cu mândria care este haina lui Lucifer. Împotriva acestor stări de lucruri s-a ridicat cu putere Domnul Isus. Frații mei, toți suntem pândiți de acest mare vrăjmaș fățărnicia și nu putem scăpa de el, decât printr-o lepădare adevărată de noi înșine mereu și mereu și printr-o predare 100% în mâna Domnului Isus. El, prin mijloacele Harului Său, ne va păstra într-o stare de credință și evlavia adevărată pentru slava Lui cea veșnică și minunată. În versetul următor, la versetul 6 din capitolul 23 al Evangheliei după Matei, Domnul Isus continuă descrierea fariseilor prin aceste cuvinte umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din la sinagogi. Știți, este o dorință naturală a omului să umble după locurile din tâi și nu se poate abate de la ea cum trenul nu se poate abate de pe șine. Este un fel de lege a vieții, dar după cum un tren poate fi abătut din drumul lui bun pe o linie moartă schimbând doar macazul, tot așa și drumul natural al vieții omului, care năzuiește spre mai bine, spre locurile din tâi în toate laturile vieții, spre tot ce-i frumos, poate fi abătut schimbând sensul. Dumnezeu a creat pe om punând în el dorința și puterea de a se înălța spre cerul harurilor sfinte, spre lumina cea nebănuită, spre cele din tâi locuri din împărăția dragostei, a dreptății și a adevărului. Dar a venit diavolul cu păcatul și a schimbat macazul, astfel că toată viața merge pe o linie moartă spre o catastrofă sigură și de neînlăturat. Puterea și dorința omului de a fi cel din tăi în toate lucrurile bune și frumoase este acum folosită spre a fi cel din în toate lucrurile distrugătoare, în toate lucrurile păcătoase. Spunea un om al lui Dumnezeu că față de cer, Pământul este un singur firicel de praf. O, nebunule, cum poate fi deci pe el ceva mare? Cine nu se luptă să fie cel din în fapte bune și luminoase, va fi cel din în fapte urâte și întunecate. Cine nu umblă ca să fie cel din în smerenie, se va lupta să fie cel din tâi în mândrie de șartă. Cine nu umblă să fie cel din pe calea spre cer, va fi cel din tâi pe căile lumii și ale lucrurilor pământești. Cu cât se ridică balanța într-o parte, se apleacă în cealaltă. Nu poți fi cel din tâi în două părți opuse în același timp. Nu poți sta pe cea mai înaltă treaptă a sfințeniei și totodată să fii pe cea mai de jos treaptă a păcatului. Nu poți fi cel din tâi în făptuirea dreptății și să fii în același timp nedrept. cine e cel din în minciună, va fi cel din urmă în adevăr. Cine vrea să fie cel din la ospățul lumii, va fi lipsit de locul de la masa harului lui Dumnezeu. Nu poți mânca la două mese dintr-o dată. Farisei și cărturarii umblau după locurile din tâi la ospățe și în sinagogi și de aceea nu puteau fi la masa unde ședea Avraam. Umblau după slava care vine de la oameni, și de aceea erau lipsiți de slava care vine de la Dumnezeu. Firii vechi, lui nostru, îi place numai locurile din tâi. Niciodată nu-i place la urmă. Chiar când se așează pe un scaun mai mic, face lucrul acesta numai ca să fie observată și să fie poftită pe un scaun mai mare. Cine umblă să fie cel din tâi în lucrurile lui Dumnezeu, va fi scutit de lucrurile și căile păcatului. E un adevăr de preț acesta. Ferice de cine îl înțelege și îl trăiește. Acela găsește calea propășirii cu ușurință. Mai departe, în descrierea fariseilor, Domnul Isus continuă la versetul 7 din Matei 23 cu aceste cuvinte. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică Rabii, Rabi”, adică învățătorule. Nu e așa?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 și în el suntem liberi de toate acestea și nu numai de acestea, ci de toate celelalte manifestări ale păcatului care sunt rezultatul intervenției lui Satan în viețile noastre. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu harul, cu lumina aceasta înțelegerii, izbăvirii care ne-a dat în Domnul Hristos și prin mijloacele lui de dragoste să ne constrângă să apelăm la el, să murim împreună cu Domnul Hristos și apoi să-mi viem împreună cu El la o viață nouă pentru toți vecii. Amin. Toate darurile de așa via să vorbesc în limbi chiar mu și averea să o împarte a Fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți aveți dragostea, Toate pierdând veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, Fără ea aveți dragostea, Toate pierin veci rămâne ea, Urmăriți aveți dragostea, Fără ea.